якому завжди буде мало. Не слід також забувати і кидати на призволяще ту частину населення Донбасу, яка має в голові не вату, а мізки, а ще має душу справжнього українця. Саме на таких людей основна надія, бо вони можуть змінити смердючу владу, яку захопили прибічники партії регіонів та комуністи. На керівні посади Можна призначити досвідчених людей з інших регіонів. Потрібно створити нову владу з прогресивної молоді, у якої не заляпані руки брудом та кров'ю, а серце відкрите до змін. Щиро вірю в те, що незабаром прийде час, коли на Донбасі загояться рани, він не буде висіти каменем на шиї багатостраждальної України і стане оновленим і свіжим. Настя не перечитувала і додала звичним. Утім, це моя особиста думка. Розділ 89. Коли Інга Вікторівна попросила Геннадія прийти до неї, він не здивувався. Мати Льончика іноді просила Геннадія допомогти їй щось зробити, і хлопець ніколи не відмовлявся. Інга Вікторівна залишилося зовсім самотня. Звичайно, її не забували учні, але Гнадій здогадувався, що саме він, як друг Льоні, був найбажанішим гостем. Досі він так і не наважився передати згорьованій жінці останній подарунок сина. У виїмці бардачка дотепер лежав білий грибок, останній, що в житті тримав Льоня в руках. Від спеки гриб зменшився в розмірі, зсохся на сонці. Геннадій під'їхав на форті до будинку, де мешкала Інга Вікторівна, і без вагань забрав гриб з собою. Сьогодні або ніколи, сказав він сам собі, добре розуміючи, що знову відкриється болем рана на душі жінки. Але він дав слово Льоні і повинен його дотримати. На подив Геннадія Інга Вікторівна була сьогодні усміхненою. Проходь, мій хороший, гостинно запросила жінка. Генна переступив поріг і одразу подав їй зморщений гриб. Жінка скинула вгору брови. Що це? спитала вона. Це вам подарунок від Льоні на день народження, сказав Геннадій і витримав здивований і стривожений погляд Інги Вікторівни. До того, як сталася біда, ми з Льончиком зупинилися, і він знайшов боровик під деревом, пояснив хлопець. Льоня переймався тим, що не встиг купити вам подарунок, а тут така знахідка. Він поклав його мені на бардачок і сказав, що то буде вам подарунок. Я не одразу віддав його, бо не хотів робити боляче. Грибок сохся на сонці, і сьогодні... «Я вирішив вам його віддати!» Жінка довго розглядала гриб, потім притулила його до грудей, в її очах блеснула сльоза, а Геннадію знову згадалася відірвана рука друга, яка до останнього тримала подарунок для матері. «Вибачте», – сказав він, «я не хотів зробити вам боляче, але й не віддати не міг». Дякую. Жінка крізь сльози всміхнулася. Це найдорожчий подарунок, який я колись отримувала. А ти, Геніку, проходь у кімнату, привітайся з гостею. Він зайшов і побачив Марійку. Вітаю, мовив він, і здивовано подивився на дівчину. Як ти тут опинилася? Мені Льоня адресу залишив, пояснила Марійка. «То ти в гості до Інга Вікторівна завітала? Це добре!» «Не в гості, а назавжди», – сказала Інга Вікторівна. «А генек аж закліпав». «Не розумію», – повів він плечима. «Тоді пояснимо йому». Жінка поглянула на дівчину. «Так», – погодилась Марійка. «Сама скажеш». Інга Вікторівна поглянула на Марійку. «Можете ви розказати?» – відповіла дівчина і зашарілася. «У Марійки буде дитина від мого сина», сказала жінка, і сіла поруч із дівчиною, обняла її за плечі. «Від?» Геннадій втратив дармове від здивування. «Так-так», усміхнулася жінка, «ти правильно зрозумів. У Льоні буде син або донечка». «Ну видаєте, даєте!» Геннадій витер спітнила чоло і усміхнувся. «Я втратила сина». Але знайшла доньку онучку чи онука. «Поздоровляю!» – хлопець поглянув то на Марійку, то на Інгу Вікторину. «От таке воно життя, непередбачуване!» – промовила жінка. «Думала, що вже нема чого жити, а тепер знаю, що є заради кого. Мені потрібно жити, щоб дочекатися народження дитини» а потім ще й допомогти Марійці поставити її на ноги. До речі, генеку, ти не зміг би перевести речі Марійки до мене. Та я, якось зараз, розділ 90. Зранку Настя прокинулася від дзвінка мобільного телефону. Дзвонила Ніна. «Стоїш чи сидиш?» – запитала сестра. «Лежу», – відповіла Настя. «Це добре». «Бо від новини можеш впасти». «Що трапилося?» Настя різко підвелася з ліжка. «Мама повернулася». «Мама? Коли?» Настя захлинулася від радощів. учора ввечері. Чому вона одразу не заїхала до мене? Не зателефонувала?» «Ти ж знаєш нашу маму?» – сказала Ніна. «Для неї рідний будинок найдорожчий. Вона тут землю на подвір'ї цілувала, і хату ладна була». Обіймати. З неї все гаразд? Все добре, побачитеся, вона сама все розкаже. Я зараз приїду. Мож не поспішати. Я хочу встигнути поїхати звідси до твого візиту. Не зрозуміла. Що тут розуміти? невдоволено сказала сестра. Я їду звідси до свого сина. Але чому саме тоді, коли мама повернулася? Я побачилася з матір'ю. Дізналася, як і де вона була. Добре, що вона вже вдома, але я не хочу ні від тебе, ні від неї чути до кори щодо Володі. Всі ви такі білі і пухнасті. Одна я погана матір. Чи я зичу свому сину поганого. Я хочу, щоб він жив у сильній країні, де є для нього перспективи, а не там, де війна, де почався справжній геноцид народу. Я врятувала свого сина, і за це ви мене засуджуєте? Ти не можеш так вчинити зі своєю матір'ю. Вона поїхала тебе шукати в чужу країну, а ти образилась на неї і чекаєш. Навіть якби вона тисячу разів помилялася, ти не маєш права так з нею вчинити, бо вона твоя мати. Повчати будеш своїх дітей і чоловіка, розлючено, мовила Ніна. Чоловіка так дістала, що забіг, але світа від тебе. Донька також. Сина двічі прооперували. Чому ти така правильна не вберегла своїх рідних? Мовчиш, бо нема чим крити, тож бувай, сестричко. Можливо, колись побачимося. Настя була шокована заявами сестри. Бувають сварки і непорозуміння. Але щоб покинути матір, яка щойно приїхала, це вже було занадто. Настя зібралася і разом з сином поїхала в село. Вона побачила у дворі маму з пербинтованою рукою, схудлу, змучену, з винуватим і розгубленим виразом обличчя, обняла, притисла до себе худеньке тіло і розридалася. «Нарешті ти вдома», – сказала Настя, – коли всі емоції Вилилися слізьми «Я така щаслива» Була довга ніч розмов Наповнена всім суто жіночим Нашепталися Наговорилися Насміялися І наплакалися водночас Жінки Поділилися всім пережитим І поснули Обнявшись під ранок У день Богдана Стефанівна пішла До банкомату І перевірила кошти на картці якої дав Сергій. Він сказав, що там достатньо грошей на життя їй та доньці, але від цифр на екрані у неї закрутилося в голові. Вона ніколи не бачила і не тримала в руках стільки грошей. Жінка, наче сновида повернулася додому, сіла у дворі на лавку під грушею. Тепер вона зможе нарешті поїхати на Батьківщину, навідати родичів.